Хаблак згадав, як спритно кинув молодик сигаретну пачку і нараз затревожився. «Ситник був на зустрічі з Хоровевським?» – запитав так для годиці. Бо одразу згадав, що той білявий юнак, з згідно схеми, яка лежала в нього в кишені, сидів у кріслі за три кроки від столу із скіфською чашою. Звичайно був. «Спортсмен?» Грав у баскетбол за Спартак. Видно, Данько прочитав щось у капітанових очах, бо запитав. Він? Ну, знаєте, якщо підозрювати всіх, всіх не всіх, але когось ж треба, можете допитати мене? Спасибі за пораду. Якщо виникне потреба, обов'язково скористаюся з неї. До речі, ви сиділи тоді поруч ситника, так? Абсолютно точно. «Коли згасло світло, ситник не підводився?» Данько трохи подумав. «Все може бути», – відповів. «Знаєте, як буває, коли раптово згасне світло? Спочатку розгубленість, потім жарти?» «Ситник якось реагував на цю подію?» «Здається, ні». «Ні», – ствердив упевнено. «Він курить, отже мав сірники». У нього запальничка американська, Ронсон, і Олег дуже пишається нею. Потім запалив її. Після вас? Так. Міг же й відразу витягнути запальничку? Міг. І не витягнув? Але ж це ні про що не говорить. Ні про що, погодився Хаблак. Ви казали, що ситник любить випити і погуляти з дівчатами? Не від того. Одружений? Ні, знімає приватну квартиру. Після університету мав кудись їхати, але відкрутився. Ось квартира йому не світить. Важко сказати, гадаю, не дуже. З точки зору заступника голови кому? Принаймні, найближчим часом. Хаблак підійшов. Зазирнув до тих редакторів, мовив. Не опечіться, дівчата у нас там... Я вже стара і хвора людина. Дівчата ще мусять вас любити, не повірив Денько. У коридорі Хаблака перестріла директорова секретарка. До телефону покликала. Дзвонив Зазуля, повідомив, що на опаленому штепселі Знайденому на клумбі. Виявлені відбитки пальців за госпа Крота. Я так і знав, відповів Хаблак задоволено. Якщо навіть ти не сумніваєшся, треба... Не гарячкуй, бо можемо таких дров нарубати. Можемо, погодився Зазуля. Проте мені чомусь не подобається цей кріт. Якщо хочеш інтуїтивно. Мені також. Приїжджай і займайся волгою. Знову обходити будинки, здається, ми вже скінчили. У восьми квартирах нікого не застали. Вони зараз на роботі. Перевір. Добре. Знайдеш мене у видавництві? Знайду. Данько не перебільшував, рекламуючи дівчат з тих відділу. У великій кімнаті стояли п'ять столів. Один порожній, на почесному місці, біля вікна. Сидів літній чоловік, завідуючи відділом. За трьома столами красування одна краще одної, молоді дівчата, котрі як за командою цікаво обернулись до Хаблака. Капітан представився. Одна з дівчат, зблиснувши голими коліньми, Хаблак подумав, що спідниці її можна було б і подовжити, поставила посеред кімнати стілець, запропонувавши сісти, перегнулася через стіл, спершись на нього ліктями, і безцеремонно втупилася в капітана. Хаблакові зробилося трохи ніяково, тим більше, що дві інші техредакторки одверто захихотіли. Капітан засовився на стільці, глибонцю його напруженість помітив, завідаючий відділом, бо відклав великий темно-червоний гранат, з якого непоспішло висмокнула сік, і мовив з осудом, похитавши головою. Таке трапилось і в нашому видавництві. Видено, звичайно, у справі, капітане. Як цікаво, вигукнула чернявка, що так і не відводила очей від хаблака. І ви шукаєте злодія? Шукає. І скоро знайдете? Сподіваюсь. Ми ніяк не можемо повірити, що хтось з наших досить зою, обірвала її дівчина, що сиділа збоку від хаблака. «У людини справи, а ти – продурниці». «Це я – продурниці? Не розумію, що помовч». «А у вас, капітане, пістолет є?» – запитала раптом.